Три лекции и три идеи за размишление. Първата лекция Телата Продължение. Втората лекция Окултната мисия на Юда. Третата лекция Окултната мисия на Юда. И три идеи за размишление. Първата Вкусът на суфизма. Втората Лаодза. Говорът на Дао. Третата Чудния на Страдин Ходжа ще видим как настрадим с скарал на морето и така нататък. Прекрасни неща. Следваща лекция на 2-ри октомври. Значи лекциите са от 8 часа, а от 7 половина залата може да я ползваме, да идваме по-рано. Първата, започвам с първата лекция, телата. Третото тяло, нисшата душа, е част от съзнанията на човека. Петото тяло, висшата душа, е част от съзнанието на Бога. Познаването на петото тяло това е благословението да знаеш пътя си. Не да питаш, не да проучваш, а да знаеш пътя си. До четвъртото тяло възприемаш времето. Петото тяло възприема любовта, т.е. то възприема вечността, друго възприятие. То възприема Бога. Тук е съзнанието за вечността. В Петото тяло няма време. Висшата душа е вечна. От Първото до Четвъртото тяло е светът, човешкият опит. Петото тяло е състоянието на душа. Благословенното състояние. Всички въпроси на третото и четвъртото тяло са съмнения. Въпросите на петото тяло са уточнения. До четвъртото тяло словото е знание. Чрез петото тяло словото е любов. Чрез шестото тяло Словото е мъдрост. Четвъртото тяло това е умът. Блудния син. Който трябва да се завърне в шестото тяло духът. Чистия дух. Третото тяло е блудната дъщеря. Низшата душа. Блудната душа. Тя трябва да се завърне при своята майка висшата Душа, който навлезе в петото тяло, съдбата му се видоизменя, тя вече се решава отвътре. не от закони, не от звезди, отвътре, от любовта и от невидимите сили, които служат на Бога. Третото и четвъртото тяло, това е любов към иллюзията и заблужденията който се ръководи от третото и четвъртото тяло, той не е в учението. Той само се подготвя. И ако не успее да ги пречисти и овладее, той изпуска своето развитие. Четвъртото тяло мисли, петото тяло схваща, разбира, шестото тяло осъзнава, Любовта е образувала петото тяло. Мъдростта е образувала шестото тяло. Четвъртото тяло никога не може да бъде учител, водител, защото то е само мислител. Например, Хегел, Кант, Шопенхауер и така нататък. Те ти дават разсъждения. Петото тяло. Шестото тяло са Учители, например Христос, Буда. Те ти дават безсмъртие, дават ти ясна цел. Четвъртото тяло е голям заблудител. Тук се надяваш с ума. Това е голямо заблуждение, защото когато дойде истината, Умът няма да я приеме. В Третото и Четвъртото тяло отношенията се определят от Закони. В Петото тяло отношенията се определят от Любовта. Защото в Петото тяло има Душа. Третото и Четвъртото тяло са омагьосаното знание дървото за познанието на доброто и злото. Но знанието не е благословено. Благословена е любовта. Удоволствията са вкореняване в третото и четвъртото тяло. Искренността е от петото тяло. И затова тя вижда път и изход, дори когато човека е в голямо затруднение. Искренността е твоето отношение към собствената ти душа. Към собствената ти висша душа. Искренността е и метод за освобождение от лоши влияния. Това няма нищо общо самолети. Искренността е много чист метод, правилен и много мощен. Третото и четвъртото тяло търсят успех в този свят. А това значи човек да излъже себе си. Стремежът към успех, победи и постижения е от третото и четвъртото тяло. Стремежът към Бога е от петото и шестото тяло. Спомням си, една случка за малко се отклоня. Али, верният, един от най-преданите ученици на Мохамед, малки Али, по време на война. Тъй като станало ясно, че ще има война, Мохамед казал добре, но аз ще воевам с Бога и с истината. Но негови Али, един от най-преданите, по време на война точно ще убива един от враговете и в момента, в който ще му заби меча, паднали човек отдолу врага му го заплюва. И той стегля меча и се отказва да го убива. И казва, врага му казва, какво направи ти? Али му казва, аз съм воен на Бога. В случая ти предизвика егото ми, аз не убивам с его, не убивам от слабост, аз служа на Бога. И после врагът става служител и тръгва по пътя на Мохамед. Много такива неща е имало, много такива неща, тъй като Хераклит казва, Бог е едновременно война и мир. Едновременно е ден и нощ. Но друг път ще говорим за тъмния мадрец. Така, ударите на съдбата са насочени изключително към третото и четвъртото тяло, Тоест .е. към егото. Четвъртото тяло, или знаещия човек, е губещ в своя вътрешен път. После ще видим как на Страдин Ходжа много тънко обяснява това. Само в петото тяло има духовно разбиране. А що е духовно разбиране? Това е събудената дълбочина в човека. Това е духовно разбиране. Събудената дълбочина. Третото и четвъртото тяло търсят щастието. Но щастието е на място само, ако те направи любящ. Иначе то се обезсмисля. Но това, щастие да те направи любящ, много рядко се случва. Понеже хората заспиват в него преди време, говорихме. Щастието трябва да те заведе в петото тяло. В любовта. Защото без любовта ти си отрязан от вечността. Третото и четвъртото тяло живеят с надежда. А с надежда Никога не можеш да постигнеш реалността. Надеждата е игра на ума. Стремежът е друго нещо, казахме преди, стремежът е на душата. То стремеж може да пробие вечността, а вдъхновението, истинското чисто вдъхновение е качество на духа. Третото и четвъртото тяло нямат търпение. Търпението е свързано с петото тяло и същевременно то е много ценно духовно лекарство. Третото и четвъртото тяло все търсят победа. Те искат положителното да победи отрицателното. Напълно погрешен метод. Те искат доброто да победи злото. А истинската победа не е в доброто нито в злото. Истинската победа е да влезеш в любовта. Да станеш любов. И както казва учителя, не е достатъчно да обичаш, а трябва да станеш любов. Третото и четвъртото тяло умеят да създадат в човека един празен и безмислен живот. В третото и четвъртото тяло има много лични интереси. Преведено означава очакват ги много лични страдания. Лични, специфични, точно отговарят на личните интереси. И ако те не разберат тези страдания, тогава идват тежки и фатални ситуации. И тук, в Третото и Четвъртото тяло, човекът не е притиснат от трудностите, както изглежда, а от своето его. Забележете. Не от трудностите. Трудността може да е голяма, но толтеките я сразяват, защото нямат его. Но който има его, Бог ще му изпрати трудност, която ще го победи. Както ще видим по нататък когато ще говорим за Алхалач и за Нараби, те казват, когато Бог насочи един човек в правия път, никой в Вселената и в света не може да го заблуди. Свършено е. Никой не може да го заблуди. Когато Бог отклони един човек от правия път, тъй като всичко е Бог и Бог отклонява, сто човека може да искат да го въведат в правия път, никой не може да го въведе. Защо Бог го отклонява? Ал Халач, както винаги много дълбоко казва, той знае вътрешността му. Той знае, че по пътя на отклонението ще се завърне някога. Няма значение кога. Въобще Алхалач е алхала, че нещо много специално. След дреми пак ще говорим за него. Обяснявай защо красотата е разбойни, кограбила е много души, но друг път за него. Така, В състояние на четвъртото тяло, т.е. в състояние на знание, реалността си остава скрита. Ако си в четвъртото тяло, в състояние на знание, ще срещаш много учители. Истинският учител не идва при третото и четвъртото тяло. Той не идва при знанието. Истинският учител идва при петото тяло. Той идва при любовта. Говорим за любов при всички условия, а не любов с някакви условия. Чистотата, свързана с петото тяло, е способност за възприемане на учителя. От тук започва началото на ученика. До тогава, докато той не е овладял напълно ума си, това е само подготовка, разбира се, важна подготовка, но той още не е там.